Képzeld csak, Krisztikém, mit mesélt a pék ma reggel? Nem tudott zsemlét sütni, mert nem érkezett meg időben az élesztő gomba szállítmány. Mesélte lelkendezve, a vízer ringatózva több Hát ha... Kriszti azonban csak bágyattam pislantott egyet. A nagymama nem adta fel, türelmesen tovább sztorizott.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 többszli néni örökké rezzenéstelen pókerarca a zéro reakció láttán kisé megrándult türelmetlenségében, de nem adta fel, hogy az unokájából kisajtójon legalább egy inci-finci reakciót vagy aprócska beszélgetést. Tudod, Krisztikém, mindig elképeszt, milyen varázslatos is a kenyerek világa.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 Kriszti azonban a nénitől szokatlanul hosszú monológot ismét csak egy bágyat pillantással nyugtázta, majd még egyel. A harmadiknál, öt perc néma csendeltelteltével, viszont mintha némi élénkülés lett volna érzékelhető a tekintetében. A negyedik és ötödik pislogás pedig egészen ígéretes volt.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 No meg egy fagylaltól maszatos ábrázat.